Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wal'aqibatul lilmuttaqin Walahudwana illa ala khanimin Wassalatu wassalam ala rasulul amin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Rabbi syurah li sabri Wa yassir li amri Wahidul huddatan min nisani Yattahu kawli. Rabbana kutah baylana wa bayna qawmina wa anta khairul faddi'in Subhanaka la ilma lana illa ma'an namutana Innaka antal alimul hakim wa hawla wa quwwata illa billahil al-azim amma ba'd Tuan Najirul Zali, Tuan Imam, Kekasa, Tuan Guru, para Alim Ulama, Tuan Haji, Tuan Haji, Haji Ibu-ibu, bapak-bapak, muslimin, muslimat Tamu-tetamu Pada Allah SWT sekalian Alhamdulillah Kita ucapkan uh, Rasa syukur Pada Allah Taala masih lagi Allah Taala uh, Mengkalkan uh, Nyaman iman Dan juga Islam Mudah-mudahan Allah Taala Mengkalkan Pilihan dia semogalah kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan insyaallah hari ini kita sambung balik bagi yang ada kitab, pada buku kita tajawi ayat muka surat 10 hadis. <coughs> <kali bawah sekali. coughs> Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah anhu. Ittaqil muharima takun a' Badan nas Warda Bima qasam Allahulah Takun agnan al nas Wa ahsin ila jarika Takun mu'mina Wa lil nasi Ma tuhibbulin nafsika Takun muslima Wa la tuksir tuhki Fa inna kasratat tuh Tumitu kal Rawahul imam ahmad Daripada Abu Hurairah, Radiyallahu anhu Nabi SAW bersabda Takutlah kamu akan Segala yang haram Nestaya jadilah kamu Seorang manusia Haa. Nabi kata Takutkanlah Kamu akan segala Benda yang haram Benda yang haram ni apa dia Yang kita sebut Haram-haram ni Haa, Haram ni merupakan Suatu kalimah yang sebenarnya dia hanya ada di dalam Islam dan dia ada benda apa tu kekuatan sendiri. Sebab kita kena tahu bahawa Islam ni dia ada kalimah kalimah tertentu dia tu ada ada orang panggil apa kekuatan tersendiri. Seumpamanya munafik, seumpamanya uh, zina, seumpamanya uh, solat. Ini perkara-perkara yang Sebenarnya dia punya kekuatan yang sendiri Jihad contohnya Tetapi bila kalimah-kalimah ini Digunakan pada perkara yang tidak kena pada tempat Akhirnya kalimah tu dia hilang kekuatan Contohnya haram Hari ini bila sebut haram Orang tak apa nak takut Sebabnya digunakan banyak sangat tempat Pendatang haram Haram oh haram. Apa lagi? Ah, judi haram. Jadi jadi uh, dia, jadi hilang haram. Haram anak haram. Haram jadah Jadi menyebabkan kalimah tu dia hilang kekuatan. Orang sebut haram dia badak dia kata, rasa macam datang haram. Jadi hilang kekuatan. Sedangkan tuan-tuan para sahabat radhiyallahu anhum bila dia dengar saja kalimah haram ni ketar ketar jiwa apa tu badan mereka kerana takutnya pada Allah sebagaimana bila sebut haram ni kita telah melahirkan kemurkaan Allah taala kalau kita tengok satu buku ditulis oleh al-imam ayyusuf al-qardawi dalam buku dia apa sebenarnya implikasi kepada dosa apa implikasi bila seseorang mengerjakan perbuatan yang diharamkan oleh Allah Apa implikasi dia Dan, Pertama sekali implikasinya Bila kita buat benda yang Allah tak bagi buat Kita makan benda yang Allah tak bagi makan Kita cakap benda yang Allah tak bagi cakap Dia mengundang murka Allah Ta'ala Ini kita kena ingat nah, Sebab itu Jangan lihat kecil kepada dosa Nabi kata tapi tengoklah kepada siapa kita berdosa Jadi kan kita duduk tengok kecil dosa Tak ada apa-apa kan Tapi kalau kita tengok kepada siapa dosa ni kita buat Maka kita akan takut Sebagai contohnya kita ambil kalimah ah Oh ah atas sebagainya Benda-benda ini kalau kita cakap dengan kawan-kawan kita Tak ada masalah apa-apa kan Kawan kita kata jom kita pergi ngetik Ah awak pergi dululah tak ada masalah apa Kan kawan-kawan kata ajak, jom kita pergi merokok sikit, <Sessir> ah tak apa lah buat dululah, jadi dia tak ada apa-apa tapi bila ah ni kita sebut pada muak kita maka dia jadi hukum yang amat besar, dan kita kena ingat, contoh sekali, al-imam as-sayuti menyebut, orang Melayu kata sayuti Nah, orang Melayu dia dia panggil <Sessir> imam termizi dia kata termizi tak apa jangan jadi apa-apa faham sudah jadi al-Imam Asy-Syauyuti sebut dia kata bila manusia ini tengok benda yang tak elok dia yang berdosa hanyalah mata dia. Bila dia mencuri yang berdosa dia mungkin tangan dan kaki dia. Kalau dia dengar benda yang tak elok yang berdosa itu mungkin hanya telinga dia. Tetapi apabila seseorang itu melakukan durhaka kepada mak dia Maka seluruh anggota dia berdosa Ini nak cerita bahawa Besarnya kalimah ah tadi ni Bila kita cakap pada Mak kita <tuh> Jangan kamu ucapkan kalimah Uh kepada mak kamu Kedua mak bapa Jadi macam itulah juga Implikasi kepada Melakukan perkara yang haram Kata Yusuf Al-Kardawi Ialah mengundang murka Allah subhanahu wa ta'ala sekecil mana pun bagi kita tapi bila dia berhubung kait dengan Allah dia jadi besar ha, jadi kata Nabi kata takutlah kamu akan segala benda yang haram Nabi kata benda yang haram ni kamu kena takut bukan takat buat, dekat pun jangan ha, benda ni, Nabi kata takut bila takut jangan dekat kan takut ni bukan melawan bila sebut kamu kena takut sikit dengan dia maknanya jangan dekat pun jangan kerana apa? Orang yang takut akan benda haram Barulah dia menjadi manusia yang sebenar Maknanya yang tak takut benda haram ni menatang lah. nak? Nak, nak, nak, Nabi kata takutlah kamu kepada benda haram Maka barulah kamu akan jadi manusia Mana kalau tak takut Sumpah kambing Orang berpagak dia langgar-pagak kan? Kan? Ha, ha, jadi macam tu dan mahukulah kamu redha dengan rezeki yang mana telah diuntukkan untuk kamu. Maka jadilah kamu sekaya-kaya manusia. Yang kedua, Nabi kata... Apa dia? Redha lah kamu di atas apa yang telah direzekikan kepada kamu. Maka jadilah kamu itu sekaya-kaya manusia. Orang yang redha dengan apa yang Allah Ta'ala bagi pada dia. Maka dia akan jadi manusia yang mempunyai jiwa yang besar. Haa... Bila sebut reza dengan rezeki yang Allah bagi ni... Bukan makna kita tak usaha, dah. Kita usaha, kemudian bila kita dapat benda takat tu... Maka reza lah. Yang jadi rasuah, yang jadi curi ni sebab apa? Sebab mereka tak reza apa yang ada. Dia rasuah ni tuan-tuan. Dia bukan kira gaji kecil, gaji besar dah. Dia bila rasa tak reza, rasuah tu. Tak, tak kona akhbil qalil tu. Tak ada rasa... Merasa cukup apa yang ada setelah dia usaha Allah tentukan banyak tu dia redha selagi tak ada benda ni gaji besar mana pun dia rasuah pun rasuah dia tengok rasuah ni pegawai-pegawai kecil ni agak dia tiga empat kupang makan dah dia tengok pangkat ni pangkat kecil kecil lah duit dia pangkat besar besar lah tak? takkan besar-besar tu -besar tiga kupang bagi rasuah kan? ha, jadi maknanya Rasuah ni berpunca daripada sifat tidak qanaah bil qali, tu tak ada. Sifat apa? Sifat berasa cukup apa yang yang ada. Bila ada ni kita jadi jiwa kita jadi kaya lah. Ha, jadi maknanya kita tenang saja. Usaha dah beria-beria dapat banyak tu. Alhamdulillah. Walah boleh dah kita macam ni. Baik. Dan hendaklah kamu berbuat baik dengan jiran, maka jadilah kamu itu mukmin yang kamil. Buat baik dengan jiran Kita kena ingat bahawa Hak-hak jiran ni banyak Nabi sebut banyak dalam bad jiran Kalau tuan-tuan buka hadis-hadis Yang bercerita tentang hak-hak jiran Antaranya bagi salam Antaranya kalau jiran tu berbau Apa kita masak, kena bagi Jadi untuk mengelak tak bagi, jangan duduk berbau Tuan-tuan, ha, itu lah Ha, ni bawa balik derian Jiran tengok kulit ya. nah, Bagilah sikit kat dia kan Ha, jadi Apa tu Ha, itu kehendak jiran sebab itu nabi tentang jiran dia merupakan benda apa apa tu golongan yang cukup besar sehingga nabi dia kata tengok hadis nabi zina tu zina tu dah berdosa kan lebih besar apabila orang itu berzina dengan jirannya curi tu besar dah curi tu dah besar dah lebih besar bila dia mencuri harta jirannya maknanya kenapa nabi sebut macam itu kerana jiran ini sesatu orang apa tu satu-satunya manusia yang merupakan orang paling rapat dengan kita lebih daripada adik-beradik kita. Ah ha, tu dia jiran tadi ni kan. Tetapi sebab itu jiran tadi mesti menjaga apa-apa aib jirannya. Dia tak boleh cerita kita ni kadang-kadang tu tuan jadi tukang ni lah tukang cerita lah. Jadi makna tak payahlah Jadi maknanya syarat nak jadi mukmin yang kamil ni Ialah bila kita boleh menjaga hak-hak jiran ya? Hendaklah kamu perkasihkan orang Sebagaimana kasihnya diri kamu sendiri Yang ini Kamu tidak perbuat oleh kamu benda-benda Yang kamu tak suka orang buat kat kamu Jadi maknanya style Nabi kata lagi Kamu kena kasih diri kamu Sebagaimana kamu mengasihi diri kamu sendiri Dalam hadis yang lain kan La yu'minu ahadukum hatta yu'hibbali ahrihi ma yu'hibbuli nafsihi Tidak sempurna iman seseorang kamu Sehinggalah dia mengasihi diri dia, orang saudaranya Sebagaimana dia mengasihi diri dia sendiri Maknanya banyak dah ustaz-ustaz tu -Ustaz kata benda ni kan. Cuma dari sudut kita tu ada dah kita cuba buat tu Allah Alam lah Kan? Kita cuba buat kedap Yakni kalau kita suka kesat, aa, Orang buat kat kita Maka kita pun kena buat benda tu kat orang Kalau kita tak suka orang buat kat kita Maka kita pun jangan duka buat kat orang Benda ni sebenarnya Tuan -tuan, Dia jadi pokok kepada keamanan dunia ni Tapi kebanyakan kita Tak ayati, bolehlah dengar Tapi kadang-kadang kita tak ayati sangat Kita bila Bila apa tu bila uh, Orang bagi jalan Bila kita bagi jalan kat orang Kan berhenti ke Bagi orang lalu kan laluan kan eh? Orang tu tak angkat tangan kat kita Memang kita marah Tuan-tuan sekalian Rasa macam nak putar balik jam tu, Tak sadut bagi Baik Jadi sebab itu tuan-tuan sekalian ya, Kalau kita tak suka orang buat macam tu Maka bila orang bagi laluan kat kita Kita angkatlah tangan paling kurangnya Lantas bilang satu perkara lagi lah kita tak suka orang nak masuk masuk lorong kita segina tak bagi, huh kita marah ha? tak kalau kita kita besar pada dia mesti kita mesti kita kejar ya? dia jadi loh balik. Nah tapi kita kita kecil kan, jadi kita pun tak pilih. Ha? Jadi kalau kita marah orang orang tak bagi segina bila nak masuk kelaluan lain maka kita didiklah jiwa kita Supaya setiap kali kita nak masuk Lorong lain, kita bagilah Tuan-tuan si sekalian Kalau ini kita dapat buat Tuan-tuan sekalian, benda tu kecil ya? Tapi hari-hari, kita dengan kereta Ni sinonim lah Tuan-tuan kita ni kan? aji Niza, kereta Kereta, Haji Niza tu dia Dia jadi macam sinonim lah tu, dia tak boleh dia. Tak ada kereta, tak boleh Itu sebab kalau kereta rosak, terbenuh Tuan-tuan sekalian, tak tahu nak pergi mana Jadi, sebenarnya hidup kita ni Banyak dengan orang kan hidup kita ni banyak dengan orang. Duduk jabat pukul 8.30 dengan orang, atas jalan raya pergi pagi sejam balik sejam kita sebilang. Kebanyakan kita hidup dengan orang. Sebab itu kalau pun orang tak buat dengan kita, jangan kita buat dengan orang. Tu pun dah cukup baik. Dan saya sebut dah bulan lepas kan? Kalau sesuatu kebaikan itu kita tak mampu nak suruh orang buat. Kalau kita boleh buat pun cukup baik Kalau satu kejahatan itu Kita tak mampu nak halang orang lain buat Kalau kita boleh tak buat Itu pun cukup baik Nampak tak tentang sulit? Kan? Kalau kita kita boleh Satu kejahatan itu kita tak mampu nak halang orang lain buat Kalau kita tak buat pun cukup Cukup baik dah Ini maknanya kan? Kita tahu dah tabuk bunga atas kubur ni tak ada berdapat Kita tahu dah kalau pun kita tak mampu nak halang orang lain buat, kita tu jangan buat pun dah cukup elok dah. Ni dengan kita-kita akan -kita dia buat. Dah tahu dah benda tu tak elok, eh tabuk juga kita <tong> sini. Jadi tidak ada kemajuan dari sudut ilmu kita yang kita duk mengaji setiap hari tu. Jadi macam tu juga benar ni kalau pun orang tak buat kat kita, jangan kita buat kat orang pun cukup baik dah, jangan Cukup baik dah. Ada Ini perkara-perkara yang kecil Sebenarnya kalau semua orang faham Tuan-tuan sekalian Seronok kita hidup di atas dunia ini. Tapi buat macam mana tonton? Yang faham tu tak apa ramai Yang tak faham tu ramai Tuan-tuan sekalian Ditambah pula yang faham pun Tak buat apa yang dia faham Jadi jadi menanglah pula tak faham Yang tak faham tu satu dah lah. Kan Dia memang dia patut tak buat Sebab dia tak faham Eh yang faham pun tak buat Jadi dia jadi ganda dua lah Dia kuat lah Tuan-tuan sekalian Haa, dia begitu Jadi, itu pertanda Baik Dan jangan kamu banyak gelap Gelap ni ketawalah Kerana berbanyak-banyak gelap itu membutakan hati Haa ya. Ni maknanya gelap tentu arah lah Gelap mengaji ni tak faham Haa Ni maksudnya gelap tentu arah ni Haa, ni gelap-gelap apa gelap ngaji ni kita Ina ilang mengantuk kan ni Sejuk ni tuan-tuan sikiran Dia eh, tak gelap dia Dia dia jadi sejuk lah Kalau gelap dia hangat lah sikit ha, tentang Saya ketak lah ni Jadi janganlah kamu banyak gelap Kerana benda membutakan hati Ada tiga perkara Yang mengikut hadis yang berlainan Dia boleh membutakan hati ha, Satunya ni lah Banyak gelap Nah, tengok saja lawak ni sekali. Gelak saja. Baik. Satu. Yang kedua ialah kalau kita tengok apa tu Nabi kata, jangan kamu mak tidur selepas makan. Maka ianya akan mengeraskan hati kamu, keras tu maknanya hati buta lah. Maknanya lepas makan tidur terus. Ha, ah tak boleh. Nabi tak bagi juga. Ah ha, kalau lepas makan tidur tak boleh, tapi kalau apa tu tidur penjamakan tu tak apa. Tidur-tidur tu makan. Ada orang buat. Nah, ha, maknanya dia makan dalam tidur. Nah, ha, tak ada orang buat lah Jadi nabi kata, jangan kamu tidur selepas makan. Maknanya bukannya lepas tidur boleh makan, maknanya tidur, lepas makan tu terus tidur. Ha, maka hati kamu akan menjadi keras gelap dan yang ketiga nabi kata hati juga akan jadi keras ha? apabila kita melihat kepada orang panggil sesuatu yang dilarang oleh Allah tu tanpa kita beristirfah selepas melihatnya kita seronok tengok tengok tuan-tuan sekalian. -tuan. juga mengeraskan hati kita. Habillah ada ada ada empat perkara. Pertama takutlah benda yang haram maka kamu jadi orang Ya, yang kedua reda apa yang Allah dah takdirkan terhadap rezeki kita maka jiwa kita akan menjadi kaya eh. hidup kita akan selesa berbuat baiklah kepada jiran atau bahawa tu pekasihkan diri kamu eh, orang lain sebagaimana kamu, orang, kamu mengasihi diri kamu sendiri berbuat baik kepada jiran dan jangan banyak gelap karena gelap itu menjadikan kamu buta hati. Hadis riwayat Imam Ahmad Habis Hadis yang keduanya Ittaqullah Wasallu khamsakum Wasumu syahrakum Wa addu zakata amwalikum Tayyibatan biha Ampusikum Wa ati'u za amrikum Tadkhul jannata rabbukum Rawahul hakim Ittaqullah Takutlah kamu akan Allah Baik, tonton 9 Tiap-tiap Jumaat Pak hotel untuk cekak adalah membat. Itabulloh, itabulloh. Bahkan seruan kepada takut pada Allah itu menjadi rukun daripada khutbah Yakni siapa-siapa tak dengar paling kurang pun khutbah kedua maka dia tak dianggap dapat Jumaat. Mari-mari tu semayang kui dia tak dapat Jumaat dan sebagainya. Dia mesti dengar sebab syarat syarat nak dapat Jumaat ni dia mesti mendengar salah satu daripada khutbah paling kurangnya. Ha, jangan mari-mari angkat terbih terus ha, Tu dia tak jadi Jumaat tu. Tak jadi apa semayang pun tak tahu ha, Jadi sebahagian kata kamu kena buat zuhur Ha? Baik Jadi pernah nak kita tanya Kenapa seruan kepada takwa ni Jadi rukun kepada khutbah Maknanya kalau khutbah tak baca tu Maka khutbah tu tak jadi apa lah Ha? Kenapa? Kenapa Solat yang seminggu sekali kita buat ini yang khutbah ada khutbah tadi Dan rukun kepada khutbah tadi ni Ialah menyeru kepada takwa. Sebab apa? Pertamanya Kerana itulah Kayu ukur nilaian Allah Ta'ala Terhadap manusia Allah tak Allah tak tengok manusia Ikut kebendaannya Allah tak tengok manusia melalui Kecantikan pakaian dia Yang Allah tengok ialah dari sudut Ketakwaan dia In, Inna akramakum inda Allahi atkakum yang Allah nilai, yang Allah tengok daripada seseorang itu ialah taqwa dia Jadi sebab itu Allah Ta'ala nilai kita ni mengikut taqwa Sebab itu setiap, -setiap Jumaat, Khotib kata Itaqullah Ataupun benda-benda yang semaksud dengannya Suruh manusia Tapi jenis kita tak faham kan Taqwa tu kita pun sendiri tak faham-faham Karena itu kita tak Kita tidak menjadikan dia sebagai satu peringatan kan? Maka Nabi kata, itakuloh takutlah kamu kepada Allah ataupun bertakwalah kamu kepada Allah. Wasalluham sakum, dirikanlah solat lima waktu kamu. Nah, ni kita tahu. Wasumu shahrokum dan berpuasalah pada bulan kamu, yakni Ramadan. Wa adu zakat amwalikum dan berilah zakat dengan zakat. Harta kamu dengan ikhlas hati Ni nama dia zakat harta Dia tak sebut zakat fitrah kat sini Sebab zakat fitrah Biasa kita bayar sebab dia murah kan? Murah Murah ayatan tuan tujuh ringgit sebalah kan Haa jangan main ya Awal dia bayar Tapi yang masalah ni ni zakat harta ni ha, Zakat harta ni termasuklah Mah ya ha, Perniagaan ni termasuk dalam Zakat harta lah padi semua ni Masuk zakat harta ani ha, yang nabi kata hang kena bayar. Ada ha, ha, zakat apa tu zakat fitrah ni tak disebut pun kita bayar tuan jangan orang tak bayar zakat fitrah ni. Terutama yang mari Masjid Nur An-Nur ni memang banyaklah. Tapi yang mari Masjid An-Nur juga ada juga yang tak bayar dekat utara ni. Ah tu apa tu sama dengan pantun Melayulah kan? Biri-biri makan berdiri. Apa dia? lu pikirlah sendiri agit doa, awe, jadi mana nya tuntas kalian apa tu zakat atau wahati yang uzam rikum ada yang seterusnya taat lah kamu akan pemerintah kamu ataupun ulil amr ha, tuntas kalian ni taat ni dia adalah dia punya syarat dia tu bukan mita tentu allah ya, ha? ha, tu itu tuntas anda selalu dengar dah lah saya saya hmm. ya, ya, ulah lah lah ullah tadi tuan-tuan kata ah benda tu kami boleh bagi tahu. Ha, ya. Jadi taatlah kamu kepada pemerintah kamu ulil amri selagi mana pemerintah tadi taat kepada Allah ya. Begitu dia. Maka tadkhulu jannata rabbukum. Maka masuklah kamu akan syurga Allah. Senang ayat tangkasnya. Nampak takut dengan Allah. Ha. Solat lima waktu, puasa Ramadan tunaikan zakat haberta ha? ha, maka taatlah apa tu taat kepada pemerintah yang taat pada Allah maka kamu masuk syurga baik kala kita tengok pada benda yang nabi sebut ni eh senangnya masuk ya? baik solu khamsakum senang kan solat lima waktu kita buat belaka dah kan ha, tapi tuan-tuan kena ingatlah Buat tu contoh sekian Bukan main terima saja Allah Ta'ala tengoklah juga kan Bukan jenis jawab semua betul ah ha? Masuk periksa jawab asal, asal masuk periksa Boleh lulus nak, kan? nak dia tengok jawapan tu ya Betul ke tak Jadi dari sudut Uduknya betul ke tak Dari sudut tindak tanduk perbuatannya betul ke tak Dari sudut niat ikhlasnya buat tu betul ke tak Ini semua Allah Ta'ala kira Sebab itu sebenarnya tuan-tuan sekalian kita tengok kan? Allah Ta'ala ni dia nak dia punya sayangan kita Dia buka jalan kebaikan ni Lebih banyak daripada jalan-jalan kejahatan Banyak sangat Sebagai contohlah kita tengoklah. Sebagai contoh Allah nak Ampunkan dosa kita Banyak cara Allah bagi Sebab apa? Sebab Allah Ta'ala kata Kalau boleh aku tak nak Hampalik dia azab Aku tak nak azab Nampak? Punya banyak Allah Ta'ala bagi Antaranya dengan bertaubat ataupun istighfar ataupun melakukan sah satu amalan yang bila kita buat Allah ampunkan dosa kita. Yang keempatnya melakukan sunnah Kan kan kita tengok apa Allah Taala kata dalam Quran dalam Ali Imran ayat yang ke-31 Allah Taala kata "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni." Katakan kepada mereka yang cinta pada Allah maka supaya ikut aku. Ikut aku, mana ikut sunnah Nabi lah Apa yang kita dapat Bila kita ikut sunnah Nabi Apa kita dapat Tapi syarat nak dapat benda ni Kamu mesti tahu tu sunnah Kalau kita buat satu sunnah Dalam keadaan kita tak tahu tu sunnah, dia tak jadi Mahal Contoh tuan-tuan masuk jamban Kaki kiri ya, eh? tapi bukan Karena sunnah, sebab kita Dah jadi biasa dah saya kalau masuk tandas kaki kanan geli Contohnya Dia tidak dibuat di atas dasar bahawa itu memang sunnah Maka dia tak jadi pahala Dia takkan dapat apa yang patut dapat Bila orang berbuat ikut sunnah Sebab tu kita kena tahu benda ni sunnah, benda ni sunnah, benda ni sunnah Baik, Apa yang kita dapat? Yang pertama Kamu dapat cinta Allah bila kita ikut Nabi, ikut sunnah Nabi, ikut ajaran Nabi, maka kita akan mendapat cinta Allah. Itu. Yang kedua wayang fir laum zulubakum. Allah kurniakan keampunan. Maknanya masuk buat satu sunnah saja dengan dengan pengetahuan memang kita nak buat sunnah ini. Maka Allah menjanjikan keampunan pada kita Buat dia sunnah Ampun Buat dia sunnah Ampun Tentang selain. Nah, Contohnya kita nak masuk tandas kaki kiri Dia tak payah ikhlas Contohnya Tak macam sembahyang, Tak macam solat Solat ni Allah Ta'ala ambil kira juga ikhlas ke dalam buat kan Masuk tandas kaki kiri Allah tak kira ha, ikhlas ke nak Kau kena ikhlas Okey, <laughs> dia, dia tak bayar langkah saja dalam pengetahuan bahawa itu sunat. dia telah boleh mengundang keampunan daripada Allah, ini kelebihan yang banyak, padahal benda tu hari-hari kita keluar masuk dalam wilayah ni, dan dia tak perlu ikhlas, tak, pula, tak perlu ikhlas oh uh, nak ikhlas je no, hang -hang -hang. ketik buku Tapi solat, puasa ni Allah ambil kira benda-benda macam itu Jadi sebab itu nak tahu benda ni sunnah ke apa Tak ada kerja lain lah Kena mengajilah tuan-tuan Tak ada cara lain mengaji Sama ada kita mengaji macam ni Kita apa-apa sebagainya Benda-benda macam tu yang kita kenal Jadi apa yang kita dapat ialah Allah mengampunkan dosa dia Bila kita buat sunnah Bila kita ikut nabi sunnah ni Maka automatic Allah mengampunkan dosa kita banyak cara Allah Taala bagi untuk mengampunkan dosa dosa kita di samping amalan-amalan tertentu yang kita dah taulah masing-masing kan buat ni Allah ampunkan hang buat ni Allah ampun kan? hang buat, han buat ni Allah ampun semua benar. Baik. Hadis riwayat Imam Al-Hakim. Nabi nak. Istaqud da'wat al-mazlum fa innaha tuhmalu 'ala al-ghamam. Yaqulu Allah Taala <tik> Wa 'izzati wa jalali la'ansurannaka walau ba'dain rawahu tabrani daripada hazimah bin sabih nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda takutlah kamu akan doa seorang yang kena zalim takutlah kamu akan doa orang yang kena zalim kena zalim ni ialah orang yang kita aniaya tak kiralah sama ada dia orang islam ke orang kafir ke asal kita nyaya kat dia maka kalau dia berdoa sudah cukuplah Ha, ya, Sebab apa Allah Ta'ala kata? Kerana doanya itu amat mustajab Dan Allah Ta'ala berfirman Demi kebesaranku Aku nanti tolong akan dikau Walaupun kemudian daripada beberapa abad nah, Yang pasti Allah akan makbul doa dia ha, Dan doa orang zalim ni bukan mesti angkat doa Angkat tangan macam ibu si tanggang tu? Tentang sekalian dia bukan mesti angkat tangan doa dah. cukuplah terdetik di hatinya binawi betul orang ni sudah cukuplah dengan <SILEN> <SILEN> Ada. Jadi maknanya ini yang kita takut ni kan bukan mesti angkat tangan sujud kalau kena sujud angkat tangan pula tuan-tuan berat lagi. Ha ya, marah sangat kat kita dia bangun Kian mulai dia sujud tuan-tuan sekalian. 15 minit dia sujud. Tuan-tuan dia doa untuk hancur kita. Kita tak boleh marah kat dia. Tak ada marah. Itu hak dia. Nampak tak? Memanglah tuan-tuan sekalian, Allah Ta'ala Nabi pun dah sebut, jangan kamu doakan dalam bab-bab tertentu lah. Tak boleh doa kehancuran orang lain. Memanglah betul. Itu betul. Tapi kita kena tengok benda tu dari skop yang lebih luas. Jangan tengok pada kecil saja kan? Kalau kita contoh dari sudut nak menghancurkan orang kan? Nabi pun pernah doa tuan-tuan sekalian kan? Ketiga mana kita tengok kan? Seorang koras meletakkan Perut di belakang-belakang di, di belakang Nabi ketiga mana Dia sedang solat di depan Multazam Sampai Fatimah tu Zahrab tuan menangis sambil duk buang ha, duk duk duk merintih Dia kata apa dah salah bapak saya Sampai orang buat terani Macam ni sekali kan Dah tak nak terima ajaran bapak aku sudahlah Kenapa sampai kacau orang tuan ni Nak solat Eh, kenapa mengkacau ayah hendak? Aku nak salat sampai letak bi perut-perut binatang atas perut ni. Atas belakang ni. Sedih Fatimah ni kata-kata. Ya. Akhir Nabi-Nabi doa kan? Nabi berdoa. Ya Allah, aku serahkan urusanmu kepada orang Rasulullah. Allah Allah sebut dua-tiga orang, semua hati dalam peperangan badar badan. Tonton. Jadi maknanya... Tetapi bila kita buat zalim Kita marah dekat orang Doa supaya hancurkan Tapi kita tak pernah fikir ke, Kenapa kita sanggup buat zalim ke orang Kita marah bila orang nak doa Kita hancur, kita marah Tapi hal menghancurkan kehidupan dia ya, Tak marah Jadi ini benda-benda Tak apalah Sebab itu bila bila Nabi kata Takutlah kamu kepada doa orang zalim Memberi satu maklumat kepada kita Bahawa jangan menzalimi orang. Lain. Jangan duk zalim orang. Ha, baik. Kerana Allah Taala sendiri dia kata apa? Wa demi kebesaranku ku wa jalali demi ke ke kebesaran Aku juga. La ansurunnak, aku akan tolong kamu, aku akan makbulkan doa kamu, aku akan terima permintaan kamu walau ba'dahin, walaupun berapa lama sekali Maknanya yang pasti Allah tetap kena doa dia Jadi yang kita amat takut eh? Habis rawahu tabraani Baik, seterusnya Ittaku zulma Takutlah kamu daripada berbuat zalim ha, Tadi takutlah doa orang kena zalim Ni ittaku zulm Takutlah kamu daripada buat zalim. Sebab apa? Allah Taala tak bagi buat zalim? Sebab kalau orang yang kita zalim tu doa maka kita naya lah tuan-tuan inna zulma zulmat yawm al-qiyamah. Kerana sesiapa yang berbuat zalim di dunia, dia akan buat apa tu? Dia akan buat uh, kelam dua matanya pada hari pada hari kiamat. Yakni orang yang buat zalim di dunia ini di akhirat besok dia akan berada Dalam kegelapan Tuan-tuan Di dunia ni nak Kalau kita buta ada orang tolong kita kan hmm? Di akhirat dah lah Alam tu alam baru Rumah kita buta tak apa tuan-tuan Macam saya cerita dengan tuan-tuan kan Saya pergi buat program banyak kali jugalah Di brief tu Di persatuan orang-orang buta Orang-orang cacat penglihatan Malaysia Dia ada dia punya dia pejabat ada pejabat dia yang dekat ah uh, brief field tu. jadi kita buat program banyak kali jugalah saya buat program kat situ. Ha, jadi walaupun depa buta bila kita pergi tempat dia kan celak kita ni tak guna. Bila nah, saya kata boleh, saya dia kata mana boleh ayak saya kata, tanda mana? Tak apa ustaz kita tunjuk aje. Dia kata nak tunjuk kat kita. Kita kata tak apalah saya pergi sendiri, tak apalah. Tak apa tak apa ustaz tak tahu saya bawa. Ha, jangan main tu Rupanya dia tak ada tulis Tandas dia tak tulis Tulis pun siapa nak baca Semua orang betul, -betul. Sungguh Kita tak tahu dia bawa Tengok tuan-tuan Belaga sangat boleh cerah mata ni Masuk tempat dia tak ada apa guna Tak boleh guna mata ni Saya kata surau mana surau Saya saya lambat sampai asak dah lebas Tak apa saya tunjuk Saya tak tahu apa saya tak faham tak tahu, tak tahu, tak tahu. Tak tahu tak. saya tapi tunjuk tu tingkat tiga dia bawa kelihatan ne masuk dia pegang kita pula. Ha, tengok contoh jangan jangan jangan duduk bangun lah apa pun sampai suatu waktu kita kata ya Allah pada sekiannya, masya Allah cuma satu la untung kalau kita forum dengan orang buta ni dia jadi dia jadi dia jadi apa dia jadi modereto kan? dia saya di panel. Dia main suwo dia. Dia cakap kita tidur ke tak. <SILENCIO> Kawan saya kena seorang lagi kan. Hadi persilakan panel yang kedua. Kawan saya tu tidur jena. Cikgu babu dia mana? Nah. Cuma satulah kita yang satu susah sikitlah ceramah dengan orang buta ni. Sebab dia buta ada dua jenis kan. Satu buta celak, dia dia celak pun celak, dia tidur pun celak. <SILENCIO> Yang satu lagi Buta pejam kan Dia dia dia dia, dia jaga pun pejam Dia celak pun pejam kan Dia buta jenis pejam ha, Jadi bila kita ceramah ada yang buta pejam kan? Kita tak tahu dia tidur ke tak Sebab dia tidur pun macam tu ha, Jadi kita pun tak tahu Tuan-tuan saya tahu Hab jenis pejam ha, tidur lah ha, Habislah Itu cerita tak apa lah. Jadi kalau di dunia pun tentang sekian, ya? di dunia pun kita sudah senanglah kalau rumah kita kita ada besan ini, satu kehidupan yang baru dalam keadaan kita bangun, dalam keadaan kita buta tentang sekian. Nah, jadi bila buta dalam di akhirat besok ini beratlah tentang sekian. Ya. Wataku syuk ya fa'inna syukha am ahlakamana kablakun. Dan yang kedua. Uh, tak, uh, dan janganlah kamu bersifat bakhir Kerana dengan sifat bakhir itulah Umat-umat terdahulu jadi binasa uh, Yang kedua Nabi kata Kamu takutlah daripada kamu ada sifat bakhir Sifat bakhir ni ialah kerekutlah tuan-tuan sekalian uh, Takutlah Sebab itulah tuan-tuan sekalian manusia ni Allah kan dia, dia Al-Imam As-Suyuti Dia pecahkan manusia ni pada empat golongan <coughs> Satunya golongan pertama condong-condong tak apa-apa apa. jangan tanya lagi saya ber, bagi sebut semua dulu. Yang pertama dia golongan pertama ialah condong-condong. Yang kedua condong tak condong. Yang ketiga tak condong-condong. Yang keempat tak condong tak condong. Ini mesti hurainya. Kata Imam As-Suyuti, pertama ialah golongan manusia yang condong-condong condong condonglah lah, dia condong ke dunia Dan dunia pun condong kat dia Dia condong ke dunia Dan dunia pun condong kat dia Contoh kata Imam Suyuti Ialah keberjayaan Ataupun kejayaan Sayyidina Omar Al-Khattab Anhu. Omar ni cenderung nak sebarkan Islam Dia condong ke dunia, dia nak kuasai dunia Itu, dia nak jadikan Islam Jadi kuasa dunia dan ternyata, dunia condong kepada dia Dia berjaya menyebarkan Islam Sehingga Sayyidina Omar Disebut sebagai Abu Futihad bapa pembukaan Nampak tak? Haa, tu dia Jadi, macam kita lah kan Tung Tungku tu bapa kemerdekaan Kan? Tun Razak tu bapa Pembangunan Tun Hussein bapa perpaduan Tun Mahathir bapa pem pemodenan Dia sama dengan kamar Takut juga pemodenan Turki. Jadi ha, Najib ni kita tak tahu bapa siapa. Belum, belum lagi lah. Dia dah habis bawa Bapak lah bapak padang. Tak ingatlah tuan-tuan. Ini ingat, ha, kita tak petrodik lagi. Saalam. Bapak <gier> apa? <Graph> Baik, abalah. Jadi Saidina Umar ni dikenal sebagai Abu Fatihah. Orang yang berjaya mengembangkan Islam di zaman dialah Islam mula tersebar kan Dia condong ke dunia dan dunia condong kepada dia Baik Yang kedua ialah tak condong Condong Dia tak condong ke dunia Tapi dunia condong kepada dia Siapa contohnya kata Imam Asyuti Iaitulah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu Anhu Umar ni Abu Bakar ni dia bukan Tidak ada langsung kecondongan ke dunia Tak ada dia sebab itu ketiga namunan Nabi berbisik dengan dia Dalam peperangan tabuk Dia kata kita nak banyak belanja Nak pergi perang, nak lawan ngerum Tuan-tuan sekalian Abu Bakar, Tuan-tuan sekalian Wakakkan, dermakan semua Ketar Hatta baju yang dia pakai pun dia bagi Sehingga Nabi tunggu Kat masjid, menang zuhur Nabi tak, tak datang Abu Bakar tak datang Nabi tanya Aisyah, yang Aisyah bapak engkau mana dia kata bapak aku tak datang kena baju tak ada. Tak ada baju, kita tak mari surau. Baju tak tahu nak pinih. Banyak sangat baju. Abu baka tak mahu masjid. Kita tak ada baju. Kita tak mahu masjid. Baju banyak sangat? Tengok. Tak pakai baju. Takkan nak pakai baju ni semua kan dia orang kata tak ada baju. Bagi negara baju ni saja Duit banyak. Jadi maknanya Tuan-Tuan Sekilang Maksud itu sekali Tapi tengok dunia condong kepada dia Masjid Qubat Asasnya dibina oleh Keuangan Abu Bakar Masjid Nabawi juga Keuangan yang dibina di atas keuangan Abu Bakar Sehingga Nabi kata Iman kumpul semua Tak sama dengan Iman Abu Bakar Dan kita tengok tuan sekian Antara sahabat yang datang Paling lewat masuk ke bilik Nabi Lepas wafat Sambil dia cium antara dua daya Nabi SAW Lalu dia memegang lengan Nabi dia tak beginilah dia pegang tangan. Ada dua riwayat Riwayat pertama dia kata Ya Rasulullah Wahai kekasihku Wahai sahabatku, wahai Nabi ku Dan ada setengah riwayat mengatakan Bila Abu Bakar pegang tangan Rasulullah dia kata Ya Rasulullah Ingatkan sahabat-sahabat Abu di syurga Ya Rasulullah Ingatkan sahabat-sahabatmu di dalam syurga Ya Rasulullah kata, Kecintaan kata -kata Dunia cendung kepada dia Sebab itulah tuan-tuan sekalian Inilah yang diwarisi Satu ketiga ketiga Nabi wafat Nabi cakap dengan isteri-isteri dia Dia kumpulkan isteri dia Dia kata Antara kamu ini Yang paling hampir mengikuti aku Yang lepas dia ini Orang yang paling hampir wafat lepas Nabi ialah mereka yang panjang tangan kata nabi. Kemudian nabi pun wafat sebab itu Aisyah kata, setiap kali kami berkumpul dia kata, antara isteri-isteri Rasulullah ni bila berkumpul lepas kewafatan nabi, masing-masing meletakkan tangan di dinding nak tengok tangan siapa panjang. Ternyata bila salah seorang kami meninggal dia kata, yang meninggal itu bukanlah yang antara yang paling panjang tangannya antara kami. Barulah aja faham Apa maksud panjang tangan Iaitu Yang paling banyak berderma ha, Jadi orang Melayu kita Panjang tangan tu mencuri ha, Jadi tuan-tuan fikir sendirilah Nak tukar ke tak peribahasa kita ni. Nak ikut Melayu ke standard tu Ataupun kita nak pergi tukar Nabi Ikut peribahasa Nabi Panjang tangan itu maknanya Banyak derma Siapa dia? Inilah isteri Nabi yang ketujuh yang namanya Zainab Al-Jahsy Yang istimewanya Zainab ni tuan-tuan Bila Isteri-isteri Nabi ni sindir-sindir dia kan Kadang-kadang dia menyindir macam-macam kan Dia kata Aku lebih lari pada kalian Kalian dinikahkan oleh wali-wali kalian Tetapi aku dinikahkan oleh Allah Daripada langit yang ketujuh Memang Allah menikahkan Zainab ini Dengan Nabi melalui ayat 36 Daripada suratul Ahzab kan Lepas dia cerai dengan pada Zaid tu kan Allah turunkan ayat tu Kami nikahkan kamu Wahai Muhammad dengan Zainab Dia katanya kan, ni? ni tak apalah tuan-tuan baca lah cerita Isri Nabi nak ceritanya tuan-tuan sekalian Zainab ni tuan-tuan sekalian dia Dia ni pandai menyamak kulit Dia pandai menyamak kulit Lepas tu dia jual kulit tu Dia derma habis Dia jahit Dia dia ni orang yang rajin menyulam Dia dapat duit dia derma Maka sebab itulah Nabi kata Orang yang paling awal mengikuti aku besok Ialah Yang panjang tangan Iaitu ternyata Dua tahun lepas Nabi wafat Zainab mengikuti Kemudian Nabi SAW Ada pun Fatimah 6 bulan lepas Nabi wafat 6 bulan Itu tak apa nanti kita buka buku Tajuk isteri-isteri Nabi Itu golongan yang Tidak condong-condong kan yang ketiga ialah Dia condong ke dunia Dunia tak condong ke dia ha, Condong dia ke dunia Inilah orang fakir yang sombong Orang fakir yang sombong Orang fakir ni Dia nak ada ke dunia, dia nak kaya Kan? Dia miskin tapi dia nak kaya Dia nak kepada dunia Tapi dia tidak condong Dunia tak condong dia tetap miskin sampai ke hari akhirnya Dengan sebab kesombongan dia Dia tak reda dengan ketentuan Allah Yang Allah tentukan dia begitu Mana yang kaitan empat Ini lah, memang tak pakai sekali lah Contoh sekalian Dia tak condong ke dunia Tak dunia apa, -apa tak condong kat dia ha, Yang pakai tadi dia condong ke dunia Dunia tak condong kat dia Ni dondung Dunia dua-dua don -don. Dunia tak condong Dan dia pun sendiri tak Tak condong Jadi mudah-mudahan kita pun tak condong juga lah jadi, jangan bakhil Sebab, orang yang bakhil menyebabkan Rosak umat dulu Hancur ha, ya, Baik uh, Jadi, binasa sehingga Menumpah setengah mereka itu akan darah Setengah yang lain, yang ini berbunuh Dan perhalalkan mereka itu Segala yang yang haram Dengan sebab bakhil ni, maka yang halal Jadi haram Yang haram jadi halal dengan sebab bakhil ha, ya? Baik Habis, luayat Hadis, luayat, imam muslim eh. Seterusnya ha, Sambung bulan depan ha, Kita sambung bulan depan InsyaAllah Tentang sekalian, letakkan tu dululah Yang baik daripada Allah Yang tidak kelemahan dan Kedua'afan dari saya sendiri Mudah-mudahan kita bertemu pada waktu yang lain ha, Jadi yang nak uh, Bekalan talbina' tu ada ke bawah Mubillah, itofiq wal hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan salam satu Malaysia Subhanakallahumma bihamdika Ashadu an la ila la anka Sampai ruha al-insan ala amanu Wa amlus salihat Wa tawassu bilhaq Wa tawassu Wallahu'alam hakimussara dan berjalan ke tadi